מזמור יא למנצח לדוד. "וה' חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרכם ציפור. כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר, לירוט במו אופל לישרי לב. כי השתות יהרסון, צדיק מה פעל". אדוני בהיכל קודשו, אדוני בשמיים כסאו, עיניו יחזו, עפעפיו יבחנו בני אדם. אדוני צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית, ורוח זלעפות מנת כוסם. כי צדיק אדוני צדקות אהב, ישר יחזו פנימו.